Стань, дівчина, стань. Стань, дівчина, маків цвіте. Дам тобі я краще в світі не каміння, самоцвіти і коралі подарую. Тільки злегка поцілую, Пожартую, помилую. Глянь же, хоча глянь. Обернулась і враз Відра скинула на плечі, і сміється, і щебече, Ти говориш не до речі, хто ти, як я можу знати, Чи й ти єсті і кіляти, а як мати вийде з хати, Та вугле нас, і пішла собі. І іде, не йде, літає, набік відрами хитає, В хвилях травах поринає. А в мене в серці муки, В'ються муки, мов гадюки, Налажу з розпуки руки, Буде гріх тобі.